många, många meningar, faktiskt nästan 70 meningar, som har en bisats först. Alla har en bisats först. Och precis efter bisatsen, hela bisatsen är plats ett. Så precis efter bisatsen kommer verbet plats två. Och sen subjekt. I alla de första bisatserna i 59 äh, förlåt, i, i 59 stycken meningar så är det presens eller preteritum. Alltså bara ett verb före och ett verb efter. Ett verb i bisatsen och ett verb i huvudsatsen. Jag vill att du tar fram din, eh, den, det pappret som visar färgerna så att du tittar på det när du lyssnar. Titta på pappret som har visat sin ledare först, sen rött, lilla, verb ett, grönt, verb två, grönt, extra, och. Okay. Om det finns en plats så kommer den sist i bisatsen som en blå och sist i huvudsatsen som en blå. Efter bisatsen står det ett stort svart streck. Nu börjar plats två i huvudsatsen för hela bisatsen var plats ett. Så nu kommer plats två, värv. Sen... Okej, okay, jag börjar. 1. Om han får vara i fred bråkar han inte. 2. Om du inte kommer till skolan saknar jag dig. 3. Om jag inte lär mig svenska Får jag inget jobb? 4. Medan vi andra studerade svenska pratade hon i telefonen. 5. Trots att jag inte är pigg kommer jag alltid till skolan. Jag säger det en gång nu. Inte satsad satsadverbialet. I bisatsen, alltså i början, kommer det före verbet. Men i huvudsatsen, alltså i slutet här, kommer det efter första verbet. Nu fortsätter vi. 6. Om det inte snöar blir det nog fint väder. När jag köper sommarkläder, väljer jag ofta ljusa färger. Åtta. Trots att jag inte älskar området, bor jag ändå där. Nio. När jag är hungrig, lagar jag mat hemma. 10. Eftersom jag inte sover på natten, somnar jag i skolan. Elva. Eftersom jag behöver köpa medicin, går jag till apoteket. 12. Medan jag lagar mat, lyssnar jag på musik. 13. När jag äter vattenmelon, dricker jag inte så mycket vatten. 14. Om du älskar vindruvor, kan du göra juice? Hmm. Där var jag en mening som hade två verb i slutet. Den meningen har jag glömt att flytta. Där är ett hjälpverb och sen verb två. Kan du göra juice? Vi fortsätter. 15. Eftersom det åskar blir jag rädd. 16. Eftersom mitt barn tar studenten på fredag är jag glad. Förlåt, jag ser nu att 15 det var när det åskar blir jag rädd. Vi fortsätter med 17. Innan jag började studera kunde jag bara lite svenska. 18. När jag kom till Sverige kunde jag inte svenska. 19. Innan mina gäster kommer städar jag lägenheten. 20 fastän det började regna gick jag till jobbet. 21. Eftersom solen skiner äter vi picknicklunch utomhus. 22. När det är fint sommar och fint väder känner jag mig glad. 23. Medan min fru hämtar barnen lagar jag mat. 24 När jag kommer hem hämtar jag barnen på förskolan. 25 Om du inte stannar hemma måste du lämna nyckel till mig. Aj, aj. det var en mening till som hade två verb. Måste lämna. Den skulle stått på slutet. 26. Om du hjälper mig behöver jag inte betala. 27. Innan vi hade egen lägenhet lekte barnen alltid ute. 28. Eftersom jag inte studerade i mitt hemland. Vill jag studera nu? En mening till som hade hjälp hjälpverb och verb två i slutet. 29. När jag är hungrig äter jag en baguette. 30. Om du är ledig på tisdag stannar jag också hemma. 31. För att inte somna i skolan dricker jag kaffe. Och 32. Om jag glömmer grammatiken skriver jag kanske fel. 33. Om jag cyklar behöver jag ingen parkeringsplats. 34. När det är sommarlov, åker jag inte till skolan. 35. När min syster kommer, åker vi till festen. 36. Om du inte klarar läxorna, köper jag inte en present på din födelsedag. Oj, oj, oj. Det var en sträng. sträng förälder. 37. Som du förstår är din hund inte frisk. 38. Eftersom min bil är väldigt gammal är den trasig. 39. Då jag var 20 år, bodde jag i Afghanistan. 40. Fast den jag var sjuk gick jag till skolan. 41 Trots att jag inte hade råd köpte jag nya kläder. 42 Innan hon städade hemma lagade hon mat. 43 Om min son inte gillar mig blir jag inte arg, men ledsen. 44. Om jag inte är sjuk, stannar jag inte hemma. 45. Trots att jag är sjuk, sväljer jag inte medicin. 46. När jag tar hand om hunden, blir jag mycket trött. 47. När jag äter pizza dricker jag också pepsi. 48. Innan jag tvättade kläder tittade jag på en film. 49. Om du vill simma måste du läsa lexan först. 50. När hon går till skolan får hon veta mycket. 51. Om vi tränar mycket kan vi sluta snart. 52. När vi började lektionen kom han för sent. 53. Medan jag är här väntar min son på bio. 54. Om du inte kommer till skolan saknar jag dig. 55 Även om du inte förstår all svenska försöker du alltid prata lite. Jag också hjälp att försöka prata. 56 Att du inte lyssnar på musik gör mig ledsen. 57 Innan du kom till mig Kom jag alltid till dig? 58. När jag köper sommarkläder väljer jag ljusa färger. 59. Om jag inte pratar med dig blir jag bara tyst. Okej, okay, då kommer fler meningar. De här har alltså två verb, ett hjälpverb och ett verb till. Och som du har hört så fanns det ju några meningar som jag hade glömt att flytta. Men här har alla hjälpverk. Det kan vara i bisatsen, eller i huvudsatsen, eller i båda satserna. 60. Om du har ett papper, kan du lämna det till mig? 61. Om du inte slutar prata nu kan jag inte sova. Om ni ser skillnaden i bisatsen så kommer alltså båda verben bredvid varandra tillsammans. Medan i huvudsatsen så kommer subjektet in mellan verben. 62. 62. Eftersom jag vill lära svenska går jag till biblioteket. 63. Eftersom jag vill lära mig svenska kommer jag till skolan. 64. Om vi ska sova nu måste vi stänga tv. 65. Om jag får resa till mitt land blir jag glad. 66. Om jag blir murare kan jag bygga ett hus. 67. Om jag inte har nycklar kan jag inte öppna dörren. 68. När mina kompisar behöver hjälp ska jag hjälpa dem. 69. Om du vill kan jag hjälpa dig. 70. Eftersom jag lagar mat måste ni faktiskt äta. 71. Om du inte slutar att skratta nu kan jag inte sova. 72. Innan du somnar måste du dricka lite vatten. 73. Trots att jag vill resa till mitt hemland kan jag inte göra det? 74. Eftersom man kan skada sig måste vi vara försiktiga på det hala golvet. 75. När det blir sommarlov vill jag resa till Tyskland. 76. Innan hon hade köpt en cykel körde hon alltid bil. 77. Om du vill prata i mobilen får du bara prata lite snabbt. En sak till ska jag visa. Om du går tillbaka till mening 1 så är det så att hela bisatsen kan man ta och sätta sist istället. Men då måste subjektet och verbet Byta plats. Detta är precis som om du har en tid eller plats först. Du kan sätta den sist istället. Och subjekt och verb byter plats. Här står, om jag får vara i fred, bråkar han inte. Om vi tar hela bisatsen och sätter sist. Och vi vänder på, bråkar han. Så blir det, han bråkar istället. Han bråkar inte om han får vara i fred. Nummer två. Hela bisatsen sist och orden saknar jag byter plats. Jag saknar dig om du inte kommer till skolan. Nummer tre. Hela bisatsen sist orden får jag byter plats. Jag får inget jobb. Om jag inte lär mig svenska. Nummer fyra. Hon pratade i telefonen medan vi andra studerade svenska. Nummer fem. Jag kommer alltid till skolan trots att jag inte är pigg. Nummer sex. Det blir nog fint väder om det inte snöar. Nummer sju. Jag väljer ofta ljusa färger när jag köper sommarkläder. Nummer åtta. Jag bor ändå där trots att jag inte älskar området. Nummer nio. Jag lagar mat hemma när jag är hungrig. Nummer tio. Jag somnar i skolan eftersom jag inte sover på natten. Nummer elva. Jag går till apoteket eftersom jag behöver köpa medicin. Nummer 12. Jag lyssnar på musik medan jag lagar mat. Nummer 13. Jag dricker inte så mycket vatten när jag äter vatten med Nummer 14. Du kan göra juice om du älskar vin Nummer 15. Jag blir rädd när det är Oskar. Sexta. Jag är glad eftersom mitt barn tar studenten på fredag. 7. Jag kunde bara lite svenska innan jag började studera. 18. Jag kunde inte svenska när jag kom till Sverige. 19. Jag städar lägenheten innan mina gäster kommer. 20. Jag gick till jobbet den det började regna. 21. Vi äter picknicklunch utomhus eftersom solen skiner. 22. Jag känner mig glad när det är sommar och fint väder. 23. Jag lagar mat medan min fru hämtar barnen. 24. Jag hämtar barnen på förskolan när jag kommer hem. 25. Du måste lämna nyckel till mig om du inte stannar hemma. 26. Jag behöver inte betala om du hjälper mig. 27. Barnen lekte alltid ute innan vi hade egen lägenhet. 28. Jag vill studera nu eftersom jag inte studerade i mitt hemland. 29. Jag äter en baguette när jag är hungrig. 30. Jag stannar också hemma om du är ledig på tisdag. 31. Jag dricker kaffe för att inte somna i skolan. 32. Jag skriver kanske fel om jag glömmer grammatiken. 33. Jag behöver ingen parkeringsplats om jag cyklar. 34. Jag åker inte till skolan när det är sommarlov. 35. Vi åker till festen när min syster kommer. 36. Jag köper inte en present på din födelsedag om du inte klarar läxorna. 37. Din, din hund är inte frisk som du förstår. 38. Här måste man byta så att min bil kommer först. Och ordet den kommer sen, annars vet man inte vad man pratar om. Så, min bil är trasig eftersom den är väldigt gammal. 39. Jag bodde i Afghanistan då jag var 20 år. 40. Jag gick till skolan fast när jag var sjuk. 41. Jag köpte nya kläder trots att jag inte hade råd. 42. Hon lagade mat innan hon städade hemma. 43. Jag blir inte arg men ledsen om min son inte gillar mig. 44. Jag stannar inte hemma om jag inte är sjuk. 45. Jag sväljer inte medicinen trots att jag är sjuk. 46. Jag blir mycket trött när jag tar hand om hundra. 47. Jag dricker också Pepsi när jag äter pizza. 48. Jag tittade på en film innan jag tvättade kläder. 49. Du måste läsa läxan först om du vill simma. 50. Hon får veta mycket när hon går till skolan. 51. Vi kan sluta snart om vi tränar mycket. 52. Han kom för sent när vi började lektionen. 53. Min son väntar på bio medan jag är här. 54. Jag saknar dig om du inte kommer till skolan. 55. Du försöker alltid prata lite, även om du inte förstår all svenska. 56. Det är en mening med som har att först, att du inte lyssnar på musik. Den kan man inte vända på på samma vis, utan eh, hela att du inte lyssnar på musik, hela den biten är ett subjekt och sen kommer verbet. Så det är ingen riktig bisats, utan det är, hela den fungerar som ett subjekt. Därför kan vi inte vända. 57. Jag kom alltid till dig innan du kom till mig. 58. Jag väljer ljusa färger när jag köper sommarkläder. 59. Jag blir bara tyst om jag inte pratar med dig. 60. Du kan lämna det till mig om du har ett papper. Här måste vi också byta papper så papper kommer i det första och det kommer i det sista. Annars vet man inte vad man pratar om. Så här. Du kan lämna pappret till mig om du har det. 61. Jag kan inte sova om du inte slutar prata nu. 62. Jag går till biblioteket eftersom jag vill lära svenska. 63. Jag kommer till skolan eftersom jag vill lära mig svenska. Både är rätt. Både lära mig och lära. Båda är rätt. 64. Vi måste stänga även om vi ska sova nu. 65. Jag blir glad om jag får resa till mitt land. 66. Jag kan bygga ett hus om jag blir murare. 67. Jag kan inte öppna dörren om jag inte har nycklar. 68. Här måste vi också byta mina kompisar, så det kommer. Och ordet dem, de byter plats. Jag ska hjälpa mina kompisar när det behöver hjälp. Det blir inte dem där utan det blir det. När det behöver hjälp. 69. Jag kan hjälpa dig om du vill. 70. Ni måste faktiskt äta eftersom jag lagar mat. 71. Jag kan inte sova om du inte slutar att skratta nu. 72. Du måste dricka lite vatten innan du somnar. 73. Jag kan... Här måste vi också... Byta hela göra det mot resa till mitt hemland. Annars förstår man inte vad man... Så här blir det. Jag kan inte resa till mitt hemland trots att jag vill göra det. 74. Vi måste vara försiktiga på det hala golvet eftersom man kan skada sig. 75. Jag vill resa till Tyskland när det blir sommarlov. 76. Hon körde alltid bil innan hon hade köpt en cykel. 77. Du får bara prata lite snabbt om du vill prata i mobil.